за пиятику. Павло на деякий час ожив. Весело і щиро говорив із хлопцями, радо зустрічався з кожним, хто довго не з'являвся, а інколи давав на спільну пляшку, поки ще траплялися гроші. Йому погрожували тим, що розкажуть про попередні заслуги, і паспорта в нього вже не було, самі палітурки. Щоб десь хоч тимчасово влаштуватись на роботу, позичав паспорта у друзів. А коли дійшли чутки, що він продажна шкура, перестали позичати і паспорта. Круг звужувався, як казав він сам, адже ж полюбив жити в столиці. Почав систематично випрошувати у кожного знайомого на кухоль пива і чогось до пива пожувати. Його ловила міліція. верніше робила вигляд, що ловить. Нарешті... Одного разу, коли Сава прийшов до ков'ярні Київська, де збиралась голодна богема вигнаних, і хтось, хто мав гроші, брав дві порції другої страви на чотирьох, уже не дивуючись тих жінок, котрі ходять по їдальнях і питаючи, чи ви більше не будете їсти, доїдають ваші недоїдки. Нарешті Степан Саві розказав, що Павло з Андрієм їли недоїдки у кафе. Андрій при цьому дуже нервово і хворобливо сміявся, а Павло – Розводився, що кури чи свині порпуються в гною, але несуть смачні яйця або нарощують біле сало. Андрій брав з чужої тарілки недоїдені шматки кров'янки і кусав з того боку, де ще було не кусане. А Павло їв усе підряд. Андрій після того пішов сторожем на завод, бо мав паспорта. Павло теж знайшов якусь роботу, звідки його вигнали через два тижні. Оце після того він прийшов до Сави у видавництво і почав скаржитись на долю. Хоча, за неписаним законом, друзі-волуцюги не мали права заходити до тих, хто влаштувався на якусь порядну роботу. Павло дивився на Саву благальними очима. Припухлий від голоду і поганого сну, ніби говорячи «я більше так не можу». Сава думав про те, що чи то в колективі, чи на самоті треба бути мужнім. «Ніхто тебе не буде задурно годувати, а поблизу Києва можна знайти якусь роботу, щоб не старцювати». Проте не сказав цього Павлу. Дав троячку, а сам собі подумав, що це він діє востаннє. І Павло знову отримав посаду старшого інженера-геолога, хоча й не мав закінченої вищої освіти. Виплатив аліменти, одягнувся, став пити за свої, і то лише коньяк. Ми не вірили, що він десь за рогом не п'є чорнила, але Павло давав слово гонору. Потроху всі до нього звикли, стали вітатись і брали в складчину. А то раз Сава зустрів Павла з Туреликом Дмитром біля винного кіоску, а Турелик працював у видавництві за відділом. Вони обоє добряче п'яні, заходилися розповідати Саві, що отмовляв Дмитро поставив Павлу Вина, а той виригав його з під кіоском, бо Павло і не міг засвоїти цього чесно заробленого вина. Вони посперечались, чи Павло знову не виригає, і турелик знову замовив сухого. Павло обережно взяв склянку і підкреслено спокійно поволі випив. Тоді Дмитро, тикаючи у Павла пальцем, став вернякати. «Саво, оце кедебіст, продажна шкура!» А Павло йому, я продам ось Саву чи ще когось, та й усе. Мені треба жити. А ви сидите у видавництвах та продаєте цілу націю. Адже 50 років продаєте за 30 срібняків весь український народ. Продаєте турелечок, продаєте. Дмитро, Саво, оце кедебіст, продажна шкура, мать його. А Павло, ну от я кедебіст. «За проданиць, філер, продаю вас. Убий мене». «Ні, ти мене не вб'єш». «Убий! Ось я стою перед тобою. Убий! Може, мені полегшає?» «Жаль йому свого прекрасного життя за твоє», – казав Сава Жартома, а Павло почав голосувати. «Ідіть кочегарами, так як аспірант-кібець. кращі сини України, не в козаки». В знак протесту йдуть сторожами, двірниками і кочегарами. Сфера послух, доля негрів, упав Павло майже в істерику. Нарешті в усіх газетах, журналах і видавництвах Саві показали на двері. Човгоючи хрещатиком, Сава раптом відчув, що йому хочеться.